Det här är ett poddradioprogram från Ekot Granskar med den bästa undersökande journalistiken från Ekots reportrar. Alla våra prisbelönta granskningar finns i vår app, Sveriges Radio Play. The mounted band of the Royal Life Guard Dragoons is one of our pre-conscript military bands in Sweden. And we are in Fensurala, reason of a tour in Spain, in Costa de Sol. Nej, cool. mm. ja, det är ju det, det är mammas. Äh, äh. Mamma som har. Ja, men det tycker jag är lite roligt. Och på andra sidan men, står det. Har du mind... att står på andra sidan då? Never mind the dog, beware of the owner. Och så står det stoppa invandringen. Äh, men det där är ganska roligt. För då var det en som kom här Och så står och läser Stoppa invandringen Ja men du är ju också invandrare alltså. Ja men det är det som är roligt, att säga jag med det där Jaha Ja ja det är, liksom. Ja och det där vet jag inte Det tyckte jag var lite roligt också Vi vill inte bli spanska Det reagerar folk för nämligen Varför sagt det Men du var en av de tidningarna Jag vet inte vilket sammanhang det är inte riktigt sant. Det är lite roligt. Vi ska fortsätta med ett eh, stycke som är lite för oss. Nordbor, spansk influerat. Det är rockgruppen Queen. Men bearbetat av en av musiksordaterna till Brassbanzet. Innu ändå. Dokumentärredaktionen sänder. Jävla vitskallar. Ett program om invandring och segregation av Daniel Velasco. De tycker inte om svenska och nordeuropäer och sånt. De är en jävla rasist och De kallar oss Rubios. Och det är typ, som man säger, svenska svartskallar. Ja, fast fast så... det är, tvärtom. Ja, så alltså, håller de på. Jag sticka till ditt eget land. Och jag Rubio och massa sånt skit. om att ja. Men det är väl det... som i Sverige- det är väl mycket rasism i Sverige också, så det är väl samma sak. De tycker att de tar för sig alldeles för mycket här nere och inte visar respekt. Det blir ju lite att svenska skolan ligger med en stor mur omkring sig. Och det blir ju något, på något vis att man packar in svenskarna där och där utanför och liksom spanska ungdomar. Och de, de, de, de får liksom aldrig någon chans att, att, att träffas. Har vi då ett här? Nej, det är inte så. Jag den Här, lägger vi in dem i ja. utforskningen? <laughs> vi ska brycka så, när jag ska fixa det så kan jag gå fixa det där. Jag kom hit eh, var är det fem år sedan. Och vi mamma bestämde sig helt plötsligt för att vi skulle flytta till Spanien. Så vi packade ner det mesta i en bil. Det andra lät vi eh, våra bekanta och syskon och ta på vinden och grejer. Sen tog vi... vi har, hade en rottweiler som eh, vi tog med oss då också en hund alltså så åkte vi då bilade vi genom Tyskland och Holland och Frankrike och eh, rakt ner och eh, då eh, hade vi hyrt ett ställe som låg uppe i Michas. jag minns inte så mycket där uppifrån. det var inte lika det var mindre så här, våld och svartsjuka och grejer där uppe. För det var inte så lika mycket turister där för mig. Sen började svenska skolan och det kom fyra andra killar samtidigt som mig. Det är bra vi är fortfarande väldigt bra kompisar. I en liten lägenhet i ett höghusområde i Fuenchirola, ett par mil utanför Malaga i södra Spanien, bor Tim tillsammans med sin mamma Lena och ett antal katter och hundar. De tillhör en av de största etniska invandrargrupperna i södra Spanien. Mellan 30 000 och 40 000 av Spaniens invandrare är födda i Sverige. Dessutom finns många andra generationens invandrare med svensk bakgrund. Ungefär 25 000 av de svenska invandrarna bor på Costa Varför flyttar vi inte till Spanien? Jag har alltid haft en dröm om att flytta till Grekland. Jag älskar Grekland och har varit där på semester då, några gånger. Jag har närtid den där drömmen väldigt, väldigt. så fanns det då ingen svensk skola i Grekland. Alltså, eller jag hittade ingen svensk skola i Grekland så skulle jag och en dotter åka på semester Och då hamnade vi uppe i Michas. Jag vet inte om du har varit där Men Michas är ju då en vit bergsby Som ser ut som de grekiska byarna va? Och då kände jag Men gud, här vill jag bo i den här vita bergsbyn om liksom, man såg havet Och ja, det var jätteunderbart så att då... I december då... Det var inte så många månader senare. Så hade jag ordnat då. Så att, ja, då flyttade vi. Alltså, och då flyttade vi till Mischas. Och så bodde vi i Mishas i två år då. Men sen... Tyckte väl du att det var så jobbigt? Ja, det var jobbigt med kompisar och så att eh, ta sig ner. Jag ville flytta ner till Funchråla för att kunna... Ha närmare till skolan och slippa åka buss varje dag och sånt. Där med svensk skola, varför var det så viktigt att det skulle vara en svensk skola? Ja, för det första så hade ju till lite talande av själv att han ville gå i en svensk skola. Och sen så tyckte jag då, även om man rycker upp ett barn då som är 10-11 år då, från de kompisar och den miljön och allting liksom och sen ska han komma till ett främmande land och börja en skola där han inte förstår språket och liksom jag tyckte att det var för mycket va? jag tyckte att det var ja, på något sätt ville jag väl behålla lite av den svenska i alla fall fast vi flyttade utomlands va? och i och för sig då, där kan man ju också se på två sätt hade han gått i en spansk skola hade han ju kunnat flytta den spanska idag givetvis för då hade det inte funnits något att välja på va det men jag, flytande spanska mm, ja. sår <laughs> jo du men där med svenska skolan det kostar väl en del pengar också att mm. ha sina barn där. det är tufft skolagiften den knäcker ju nästan mig Ja då ska vi ta och sätta igång med kustbevakningen. Svea Malaga hälsar alla svior välkomna till nätverkslunchen den 30 oktober klockan 14.30 i Funcherola. Vi kommer under lunchen att tacka av vår kära Stig Öberg för hans tid som konsul. Och ordförande kommer också att berätta om regionen. Den svenska invandrargruppen växer. De senaste tio åren har antalet svenskar som flyttat till Spanien ökat från 500 till över 1200 per år. Och från att det huvudsakligen har varit svenska pensionärer som sökt sig till solkusten- är det sedan Sveriges inträde i EU yngre svenskar som står för den stora ökningen av de svenska immigranterna. I Fuenchirola, eller Funkan, som de svenska ungdomarna säger- bor många olika invandrargrupper. Men staden delas huvudsakligen upp i tre områden. Den spanska delen, den engelska och den svenska. I de svenska kvarteren ligger Svenska kyrkan och Svenska affären 3 Kronor. Där finns svensk sjukvård och svenska tandläkarmottagningar. Tröttnar de svenska invandrarna på den stora svenska restaurangen 51 och den svenska Sibyllakiosken så finns det flera svenska föreningar som dagligen serverar svensk husmanskost. Det finns två lokala svenska tidningar och svensk radio. Klubb Nordico i Fönsteråla som ligger på Kaj Maria Vega Sanchez nummer 9. Ja, imorgon är det torsdag, imorgon är det ärtshoppa och pannkakor. Och till de som önskar så är det varm punch. Och nästa lördag den 2 november rekommenderar vi en live-konsert med Karin Sjöstrands orkester. Som spelar och sjunger Evertob, Olle Adolfsson, Cornelis Vresvik, Folkvisor och jazz. Även icke-medlemmar är mycket välkomna. Mitt i den svenska kvarteren i Fuenskirola, bakom en vit mur med ett högt stängsel ovanför, ligger Svenska skolan. Den har funnits där sedan 1969, men de senaste fem åren har antalet elever nästan fördubblats. Tim och hans kompisar carl -Johan, Josef och Jakob är alla 15 år gamla. De är några av de 250 elever som går på Svenska skolan. För att komma in på skolgården... –måste de kunna en speciell kod. För till svenska skolan är bara de svenska eleverna– –deras föräldrar och skolpersonalen välkomna. För de har ju stak staket galler över muren. Vi märkte ju det innan vi satt oss, sa att det kom fram en lärare– för frågade vi gick på skolan inte– –hade vi sagt att vi inte hade gått på skolan hade vi åkt ut. Det vi inte fått vara. Så är det. Det är ju bara de som går på skolan. Det är svårt mm. att komma in med, vi har en egen kod. Mm. Så det, liksom, det är sjukt. Jävligt egentligen. sjukt. Put, put, put. Mm. Ibland får vaktmästaren, en av de få helspanjorer som jobbar på skolan, ta några burkar måla målaffär med sig och gå utanför muren för att måla över det klotter som spanska ungdomar gjort sig skyldiga till. Det eh, står ijolipotas de och rubios och allting på murarna ibland. Är det någon som har sprayat då Ja, oh, sprayar ner muren. Sådana ord som inte får nämnas i radio oftast. Ja men säger man då då? Typ sug min eh, pip. Eh, era jävla sven... Eh. Ja. Förra året så stod det... Fuck Sverige med fuck utan se. Och de var ingen bra på stava. <laughs> de typ gillar inte turisterna och så. Fast de livnär sig på turisterna. Så. Det är inga turister. Nej, men de tycker inte om det De tycker inte om svenskar och nordeuropäer och sånt. De är den här jävla rasista han är. Värre än Sverige. Nästan alltid när vi har blivit påhoppade så är det spanjorer som typ ska pengar eller vad som helst. Varför gör de så mot er tror du? För de tror att vi kommer ner hit och har mycket pengar på oss och grejer, men de flesta svenskar är inte rika som kommer ner. För de flesta som kommer ner hit är också för att det är billigt att bo här mycket. Alltså det är billigt med mat. Och så det är mycket billigare att bo. Och då tror de ändå att vi kommer ner från eh, Sverige. Liksom. Och så är vi mångmiljonärer allihopa. och De tror att det inte spelar någon roll ifall de rånar oss. Men det är rätt mycket pengar för oss ändå. De enda... Det är riktigt bra spanjorerna jag har träffat det är sådana som är som oss, typ skatare och rappare och sånt Det är de enda som är normala. Är ni lite så, skatare och rappare? De flesta håller på med rapp eller skatare och åker inlands eller målar grafik och så. Det är skillnad på ett liv bland parasol Och ett bland paraplyer Här lär man säga billiga sina vyer Det är väl roligare att bjuda upp i tjej Och dansa sex i salsa Än att dansa vals I Sverige snackar de om höga krav och börsnedgångar Men här snackar vi om vackra hav och solnedgångar Hemma plågas de av snöstorm Och tröjor av ung Här njuter vi av hetsand och bockar ett bull Men har ni gjort någonting mot, mot spanjorer någon gång? Nej Det är bara försvar Ja, om de gör någonting. Det är typ bara, när, när de går på oss så brukar jag typ bara putta bort dem. Vi brukar inte slå dem eller någonting, bara få bort dem. Men det är klart, Livet är där vi bor, nej Jag berättar en historia så att ni kan tro mig Vår familj var ute och gick Vi skulle ta oss något och äta Månen sken, havet glittrade. Kvällen var het, med en sval bris Jag blev sugen på get Eller gris från ingenstans Kommer ut någonstans som var ute efter problem Jag var redo för slagsmål Jag hade med mig i pred Det var spanjuren som själv och skriker pota Men mig kunde de inte röra, men kunde de inte hota De körde till falsett som knatter Fnatt i chatten för jag är backar av hårda grabbar som Patrik och Matte Till slut kom vi helt helskinnade fram till restaurangen Vi satte oss ner och pustade ut Jag beställde skampi som inte gick att skala Och sen tog vi en taxi hem och skete i att betala Den kvällen vi jag lös i magen Ah, uh, livet är hårt På strampromenaden Aha, på strandpromenaden. Uh -huh. på strandpromenaden. Svenskar? Ja, de får väl komma hit och köpa lägenheter och göra vad de vill. Så länge de inte rånar oss och slåss så är det en spansk flicka som står nere på strandpromenaden med sina kompisar. Är det svenskarna som rånar spanjorer? Ja, de rånar ofta. Mejer de bestulit två gånger, säger de. På stranden, när de var badade, tog de hennes saker. Visserligen såg hon inte precis hur tjuvena såg ut- men de tror att det var svenskar. För sånt gör de, Robios. vi oss. Och om det nu händer att spanska ungdomar rånar svenskar någon gång- så är väl det inte mer än rätt, så som svenskarna kommer hit och beter sig- ronar de mig. Så ronar jag dem. Vi är trötta på svenskarna- och på att de inte lär sig spanska. Men egentligen vet vi inte så mycket om dem- säger en kille. Vi vet inte om de är bra eller dåliga människor- eftersom de inte kan prata spanska- och därför inte går att lära känna. Men det här är Spanien- och inte Sverige, och här pratar man spanska. Svenskarna integreras inte tillräckligt- i det spanska samhället. De stänger in sig och umgås bara med folk- från deras eget land. Oss vill de inte veta av. De som kommer till Spanien måste kunna anpassa sig och lära sig spanska, annars kan de åka hem till sitt land. Och svenska skolan då? Vad tycker de om den? Är det bara för svinaktigt? Här ska man lära sig spanska och gå i spansk skola. Svenska skolor kan de bygga i Sverige. Det här är Spanien, kollega. Ja, de, liksom, de skriker ju i Sverige? Kollar jag för i Sverige? Vad kollar Spanien, kollega. jag det är jag de tycker att de tar för sig alldeles för mycket här nere och inte visar respekt. De slår ju ner och de rycker ifrån varandra mobiltelefoner och bortmonéer. Det finns liksom ingen förståelse. Margita Norman jobbade tidigare på Svenska skolan. Hon ville göra något åt de konflikter som finns mellan svenska och spanska ungdomar i Fjönskirola. Eftersom hon inte fick några bidrag öppnade hon i våras för egna pengar en ungdomsgård i Fönchirola. Tanken var att alla ungdomar med spansk, svensk eller annan bakgrund skulle få komma dit och lära känna varandra bättre. Ja, det är alltså motsättningar. Därför de kan de ju inte kommunicera med varandra. Det blir ju lite att svenska skolan ligger med en stor mur omkring sig- och det blir ju på något vis att man packar in svenskarna där och där utanför går liksom spanska ungdomar. Och de, de, de, de får liksom aldrig någon chans att, att, att träffas. Det blir motsättningar för skulle det hända någonting så kan ju inte kanske föräldrarna ens prata med de spanska ungdomarnas föräldrar heller. För det ser jag ju lite grann här nu att nere på ungdomsgården när man ska ha föräldrar som ska komma, de, de, kommer, liksom, de kommer liksom inte ner och visa sig, men så redan att konfronteras med, med språket och, och då, då är det bättre liksom att bara låta allting passera. Och det är många Tyvärr så är det många föräldrar då som inte vet vad deras ungdomar håller på med. Därför de vågar sig liksom inte ut för de kan ju inte de kan ju inte kommunicera. Men det, det, det är stora problem. Det är det. Och det blir väl lite så också när man kommer ner. Att när man flyttar till Spanien. Man kanske har sålt sitt hus. Och man har lite överskott i kassan. Och, och man vill ju också visa lite att man är duktig och bra. Och det kanske giftas mycket med pengar och snygga kläder. Och det blir motsättningar. Jag kunde ju tycka lite att man kanske skulle vara lite mer... Ödmjuk och lite försiktig när man kommer till ett nytt land- och inte sticka ut näsan för mycket. I oktober hade Margita inte längre råd att betala hyran- för ungdomsgårdens lokaler själv. Hon gick flera gånger ut med information i Svenska magasinet- och på den svenska så kallade Kustradion- och bad de andra svenskarna att betala 10 euro per familj- det vill säga knappt 100 svenska kronor- för att ungdomsgården skulle finnas kvar- men när bara två familjer ville vara med och betala slog hon igen ungdomsgården. Personligen har jag inte mycket att överför spanjorer. Alltså. Då, men om du inte gillar spanjorer, är det inte, lite dumt att, är det inte lite dumt att flytta till Spanien? <laughs> jo, men det är ju just det. Det är ju den frågan man ställer sig. Alltså. Men det är ju så att det är så liksom. att det är så många olika nationer här, va? Det är finnare, det är normen, det är danska, det är och skottar och allt vad liksom. Och det är väl det som gör att man kan klara det? Va? Jag tänker inte flytta tillbaka till Sverige då. För att där... Jag har ju åsikt om Sverige också. Givetvis, men... mm. Man får inte flytta till Sverige. Nej, men alltså. Jag tycker invandrarpolitiken i Sverige, kriminalvården och massa sådana här grejer då som jag tycker är åt hälsik i Sverige. Va? Och sen en väldigt stor eh, grej är ju kylan. Alltså jag tycker inte om vädret i Sverige. Va? Vad, är, vad är det för, för fel på invandrarpolitiken då? Nej, men att man tar in så mycket invandrare tycker jag- och sen inte ser till att de har ett värdigt liv. Det är hotellsika alltså. Tänk om man hade resonerat likadant här- och då hade inte ni kunnat fått komma in i Spanien. Nej, det hade ju inte gjort. Därför att då får vi ta hand om oss själva. Men här gäller ju sam samma lag för alla då. Kan man inte försörja sig så åker man ut va? Det är klart att om de skulle börja titta på- hur jag kan försörja mig på min pension här- ja har mitt barn i svenska skolan så skulle de väl fundera. Men, men jag har ju liksom inte på något sätt legat samhället till last. Utan jag har ju då ändå klarat mig själva. Det vore bra. Du ville ändå träffa spanjorer. Jag ja spanjor som inte rånar mig. Så länge de inte rånar mig så är det välkommet. Men... Jag skulle gärna vilja ha spanska kompisar och så. Dels för språkets skull och så. lära mig bättre spanska. Men... Jag tror inte. Samma upplevelse. Kanske känns för spanjorer Att de inte vill direkt. Få svenska vänner. Jag vet inte. Men, äh, har ni försökt då? Har ni försökt träffa några spanjorer? Försöka lära sig några. Skolan hade ju. Uh, någon så här uh, dag på året där man uh, spelar volleyboll med en annan spansk skola och sånt. Det var ju kul man träffade spanska kompisar som en... De, de tyckte ju också det var kul och sånt. Men sen uh, träffa någon snubbe och sånt. Sen efter det. Från det. Så bara, uh, hej, hallå och sånt. Uh, då vill han inte... Uh, då kände känns det som man aldrig hade träffat mig sånt. I och med något negativt och... Vara, uh, alltså... Känna en svensk. Jag vet inte något vad det är i alla fall. Alltså Jag vet inte hur de tänker men många av dem alltså är rånare eller har rånat någon gång och har hoppat på en massa sådana nordeuropäer och sånt. Som ser svenska ut, skandinav och sånt. Mm. Jag tror inte att det bara kan vara så att det är... Liksom om man råkar ut för det några gånger så kanske man tror att, det, att alla är så. Fast det är bara den, liksom, att det är bara den bilden man får. Även om de är inte rånar, de håller på att skrika. Precis som om man i Sverige skulle utlända för att eller något sånt på gatan. Det hade ju heller inte varit särskilt kul. Så saker får man ju uppleva. Jag, jag har inte träffat alls många så här vettiga spanjorer i min egen ålder. Det är som den där Marokkanen, du vet, bredvid mig. Mm. Han är, varje gång han är ensam så är han skitschysst. Men sen så fort han är, kommer med sina kompisar, då säger han inte ens hej. För att han typ... Mm. Det är inte... att ja. känna en svensk. Jag tänker, jag säger bara jävla senare och sen så går jag och pratar med mina svenska kompisar. Boykotta Spanien. <laughs> eller bojkotta, inte bojkotta. Bojkottar Spanien. Och sen, nej men jag skiter väl i vad de gör. Bara om inte pratar med mig så. Ah, livet är vårt på strandpromenaden. på, ha, på Välkommen hit. Bueno, pues yo soy Salvador Palomo. Jag eh, trabajo en proyectos europeos en la provincia de Málaga. Salvador Palomo jobbar med integrationsfrågor på Malaga kommun. Han oroas också över de konflikter som uppstår mellan svenska och spanska ungdomar på Costa del Sol. och Han planerar nu att öppna en ny ungdomsgård inom ramen för ett integrationsprojekt- –där svenska ungdomar ska få chansen att ta till sig det spanska samhället och lära känna helt spanska ungdomar. För enligt Salvador Palomo är svenskar en svår integrerad grupp. La i den svenska och skandinaviska kulturen finns en stark tendens att umgås och stänga in sig inom den egna gruppen. Och den enda kontakt svenskarna har med spanjorer är ytlig. De lär inte känna spanjorerna på ett djupare plan. Svenskar gör sig ingen ansträngning att integrera sig- och det gäller visserligen inte bara dem. Engelsmännen kanske också stänger in sig i sin egen kultur. Men skandinaverna gör det på ett mycket nitiskt sätt. De har sina egna skolor, sina egna tidningar- de har sitt eget sätt att umgås och det håller de fast vid hårt. Och, och medlemmar i AN och Klubb Nordico som vill måla tillsammans hälsas välkommen till AN-lokalen fredagen den 25 oktober klockan 14. Och det här gäller alltså AN och Klubb Nordico i Almunjekar. Ta med dina målaresaker. Och alla nykomna och gamla nordbor Är välkomna till vår lokal Adressen i Edificio Mariote På Playa de San Cristobal öppet onsdag Jag tänker på det här med Olikheter, det här med anpasselse. som Bara en sån här grej När du ska diska I Spanien har man en disko Var sköljer man någonstans? Va? Ja, bara en sån grej Det är såna grejer hela tiden alltså. Vad sköljer de? Då? då måste man ju ha en balja också. Liksom. Jag menar, I Sverige har du ju två hår, eller hur? Ja, det är ju sådana här smågrejer hela tiden. Alltså, som att, nu, tycker, nu har jag ganska mycket humor. Alltså. Jag kan ju se det, alltså, det är roliga grejer. det. Men, men, och så går du ner från bänken. Men De här små bagatellerna som är så irriterande. Och min dotter hon flyttar in i ett nytt hus- Precis som i Byggthus. Och Då tror man ju där har de kommit på det att man behöver två diskor. Men nej. Bra. Ja, <laughs> Och sen ja, en annan grej när i Sverige till tar har du en avrinningskant så här. Va? Det finns inte heller så att diska det, så har allting på var <laughs> Så man får inte vara så noga. Nej. Ja de små roliga detaljerna. Finns det positiva detaljer? Ja, ja men det finns ju. Jo, men det är det här att det är friare och att det är lite... Det är inte så himla... Det är inte så... Vad heter det? Mycket regler och förbud. Så att man får väl ta det ena med det andra, va? Så att det är klart det finns... Det är väl jag menar just det här att det görs skillnad på utlänningar svenska med polisen. Och och om man vet att orsakar man en bilolycka utlänning, då har man inte en chans. Även om man eh, är helt oskyldig. Jag hade en norsk kvinna som... En moped körde rakt in innan hon stod stilla och det var hennes fel i alla fall alltså, fast hon stod still så att, eh, det är en skräck jag vet inte om du har tänkt på hur de kör mot lederna här alltså, utan hjälm och, ja, och ligger då i, i högerfil om en när de ska svänga till vänster liksom. så att man, att man inte kör igenom. Det, det är en gåta Ja det är hemskt alltså. Och Timothy vill ta en petkökort. Men jag försöker vad heter det? Spela emot, in i längst. Har <laughs> ja, kör något förskräckligt alltså. De kan inte köra bil heller spanionen. Därför har de en till nackdel. Du ser nu när det ska här allt är blött sånt. <laughs> Och en har de inte en aning om vad det är för någonting. <laughs> Nej, Nej. väder är fint, hur du. <laughs> det är underbart väder. Så det, man ska väl inte klaga egentligen. Nej. Melantona. livet är hårt Har din glas? Börja smälta Livet är hårt, har du köpt en klänning Men är för tjock för att ha den Livet är hårt, på strandpromenaden Börjar du bli flintisk Livet är hårt, är du på Amrits café Livet är hårt, kommer du inte in På diskoteken här i staden Livet är hårt, aha Vilka är det som ska Jag Den är högen. Var ska den någonstans nu då? Uh, all London och London bar En äh, gamla Londonbar på svenska. Det är billigt att äh, Att köpa kolla. Bli åsfull där. <laughs> <laughs> ja, material. Är det sant att Anders ska vara med och snacka om... Nick, jag har din jaffa, din tröja, dina tröjor. Fredagarna brukar vi vara ute och ta en, två, tre, öl, äh, fyra. Och... Äh, så gör vi inte så mycket mer på den kvällen, utan vi går omkring, äh, går in på disken och grejer oftast. Du dricker som en jävla Ja, oh, så so, det är inte min. Nej, det är min. Ja, ah, okej. Okay. Förra helgen var det jag ett par Bara. Ett par Ja, lite. Oh, liten... Ja, oh, tio stycken någonting. Tio? Ja, oh, jag vet inte. Jag räknar inte. Men eh, det har hänt... Två gånger När jag vart varit medvetslös En gång när jag Drack Vi var ett par stycken och så drack vi Lite vodka och så, så trillade jag ner från en trappa Och slog i huvudet och sen minns jag Så då har det inte hänt Om man inte minst det så Vill det inte det är, alltid, det är det som är det roligaste med så kvällar Det händer alltid något sånt här så alltså, allt möjligt från att så här, bli, då, vissa blir sävla jävla fulla så att de inte klarar av att stå upp så de, måste bära utanför att man ser någon som bara, de, de ligger död där på stranden. Så att, så. De försöker hänga upp henne, hon är ju så jävla full så de, när de drog ut henne från Hollandon. Så nu försöker de hänga henne på moppen och eh, pappan ska köra iväg med henne. Ja. Jag Kolla, oh, hon hänger oh, på honom hon, oh, oh, oh. Hon, okay. hon trillar inte av <laughs> Vad är du här? Jag, jag är med mina kompisar och, och super Nej, jag har inga pengar just nu Men alla bjuder mig så det är lugnt Man behöver inte ta med sig pengar när man går ut Hon tvingar sina vänner att bjuda henne Nej, mina beundrare Det kom ner en tjej Som var på skolan idag. Hon i, slutade skolan Förra Innan sommaren då. Och börja på ett gymnasium i Sverige. Och hon sa att det inte alls var lika mycket som här. Det är inte alls lika roligt att gå ut och greja Så det är nog mer alkohol här och så är det lättare att få tag i och man kan gå på barer och diskon och allt här. Ja, de har bjudit mig på tequila och det kostar bara en euro på där borta. Eller grep, det jag det. Det. Och... jag reklamerar det, så det är bra. Vi kan man dra. <laughs> oh, Micke, du skulle bjuda mig på en öl. Mikael, Jag vill ha en öl. Du sa att du skulle <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> men, men, men, Hur gammal är, är du? Jag är 18. Jag, 18. Jag 18. jag tror det var 10 år. Ja, har jag riktigt det, det, där, då? det där var eh, två kompisar till min syra. De gamla är gamla då? De är... Eh, vad är de? 14, 13 13 år gamla. Det är så. Man är, man är ute i tidigt här. Liksom. Det är en helt annan sak än Sverige. Det blir så. Jag vet inte. Spanien är så. Man är uppe senare och yngre åldrar. Och de serverar alkohol till... I princip vem som helst. I mitt personliga fall- då, så var det det här med- alltså kulturen. Jag kan tänka i mitt fall. Alltså, alla dräk vin när de lagade mat. Va, liksom. det var. Ju liksom, när man står och lagar mat- så dricker man lite vin. Då, och så där, man. Och I mitt fall så var det ju så då- att ibland vart det inga mat. Då, för att då- <laughs> Hade jag ju druckit så mycket vin så då, och då tänkte jag väl till efter någon sån här gång alltså, när jag liksom hade spårat ur att han var ju helt uh, hjälplös då. Liksom. Vi är i ett främmande land, han kan inte språket riktigt va, om någonting skulle hända. Va. Så, så, och det var väl det som fick mig till att tänka till att men, uh, jag, kanske inte, jag kanske faktiskt är alkoholist också, jag kanske inte ska dricka heller alltså. Mm. och då tog jag tag i det här med A-gruppen och sen, men även fast jag startade A-gruppen så drack jag fortfarande då, alltså innan jag liksom kunde ta till mig att jag faktiskt var alkoholist och det behovet är ju jättestort här i i svensk kolonin då dels finns det väl en del faktiskt svenskar som är väldigt, väldigt utslagna om man tittar då på, på, på de som bor på gatan mer eller mindre i princip alltså man kommer dit och Kanske haft drömmar och idéer och sen sitter och triggar på gatan nu. Men sen kan man väl se det eh, inom det lite högre skiktet också. Att det dricks för mycket. Alltså. Var man än går så kan man ju köpa sprit. Va? Och många tror jag kommer ner här liksom just för att leva det ljuva livet då, om man säger så va. Sen tror jag också att spanjorerna bryr sig inte om alla dessa fulla utlänningar, om man säger så. De är, de är nog lite trötta också på, på överförfriskade då, svenskar eller engelsmän eller finnar eller så som kommer hit. Va? Men egentligen, som jag uppfattar det, så ska man ha. Pengar för att bosätta sig här. Va? Och kommer man hit som en vanlig svensk, då, då blir det tufft. Alltså. De som har arbetsplatser, om man ska säga så här, då även andra svenskar, alltså eh, utnyttjar då de här svenskarna då som de behöver anställa. Liksom, att menar, Det är dåligt betalt allting och eh, Ja, man får jobba, man får verkligen slita liksom för att klara sig. Va? Och jag menar, då är det också lätt att ta till spriten, skit allt sammans. Därför är man, man får inget jobb och då är det bättre att sitta, sitta nere i på stranden och röka brei. Liksom. Det, det, ja, det blir ju så. Jag har en allra bästa vän som heter Kalle Wahlgren Kalle var cool, Kalle var tuff och Kalle var seg Att vara populär, har aldrig varit min starka sida. Jag kommer undra på verkligheten med en stark bira. Kalle Wahlgren, ha! han är min allra bästa vän Han finns där för mig när jag behöver hjälp När jag är ledsen, sur, sjuk eller bakis Han tröstar mig och gräver fram sin ask med lakris Du också i svenska skolan kanske? Nej det Nej du inte Nej, du i Gör det? Ja Varför det? För att jag inte kom in på svenska skolan. På en av de barer där svenska ungdomar möts på helgerna träffar jag Evelin. Hon är 15 år och har nyligen flyttat till Spanien. Hon är en av många som inte kommit in på svenska skolan på grund av platsbrist. Hon har istället tvingats börja i en spansk skola. Men står fortfarande i kö till den svenska. Och när jag frågar henne samma fråga som jag ställt Tim och hans mamma blir hon tyst. Varför är det så viktigt att du går i svenska skolan? Då? Det vet jag inte. Dåligt. Nej, vad ska jag säga då? Man sitter med mikrofonen, måste du svara på vad han säger. Eller? Ja, vad ska jag säga? Vad är det, är, jag är det som är bra med att gå i svenska skolan? Men berätta, det var, vill inte du, hon, vet hon går inte i svenska eller? skolan, hon Nej, går men... i spanska skolan. Vill inte du ja. uh, komma in i svenska skolan? <laughs> jo. Nej, men berätta hur du sökte in bara, alltså, därför är det inte ens jag och då vi sagt in, så lovade innan när det var den andra rektorn. Så sa han att jag skulle komma in, så åkte vi ner här, så kom jag inte in. Så blev det spansk skola i fall. Hur är det då, tycker du? Det är svårt eftersom jag inte pratar spanska, men det är ändå... Det är bra för att jag kommer lär mig det snabba och så här, men det är ändå svårt i början och det är svårt att skaffa kompisar och komma in alltså med de svenska. och så. Här. Hur tycker du att du blir mottagen då av de spanska eleverna? Bättre än vad jag trodde faktiskt, för jag trodde att de skulle vara väldigt mycket att, eh, i och med att jag var svensk och sa att jag inte skulle bli accepterad och så, men de var jättesnälla faktiskt. Första lektionen var liksom att det här klarar inte jag jag fattar ingenting här, men lärarna och sånt, de har varit jättegulliga för att de har liksom de, om det är någonting så är det att de går och pratar med bara mig. Jag har fått stensil och jag behöver inte vara med på riktigt allt. Jag får extra spansk undervisning och så här. Så att de är jättesatta faktiskt. Mm. Så nu är vi ute i mitten av Utanför den vita bergsbyn, Michas bor Evelin, hennes mamma Karola, styrpappa Tony och nyfödda lillebror Noah. De har flyttat från de svenska kvarteren i Poincirola till ett område där det bor fler spanjorer. Ja, för min del så hade jag fått jobb här nere innan jag åkte ner och det var väl det som gjorde räddningen att man klarade sig här nere. För jag hade tänkt att åka ner utan att ha något jobb och tro att man kanske hittar det på, på vägen när man var här nere. Men jag har ju förstått att det är ju den viktigaste biten när man flyttar ner, att man har ett jobb. Hur var det med, med skolan här då? Med din... När vi väl kom ner och vi kom in i systemet i, på svenska skolan så fick hon ingen plats i skolan. Det fanns ingen plats för henne. Däremot spanska skolan tog emot oss med, utan problem. När vi väl kom dit och fått klart med vilka papper och sånt behövde så har de verkligen ställt upp. Fast den är väl innan den första som går i den skolan det är i alla fall. 200 elever som inte kan någon spanska från början. Så jag menar det är inte så lätt att komma in i det systemet så fort. Vi tänkte ju mycket på Evelin att det är tufft att åka till ett annat land när man är 14 år. Och där har hon svenska kompisar och hon får lära sig spanska i den svenska skolan också. Men det var väl... Egentligen kanske också min egen lättja och lätthet. Att svenska skolorna kunde jag förmedla mig. Men när jag började med spanska skolan så tog det emot. För jag fick jobba med hjärnan och med de spanska ord jag kunde. För jag kan ingen spanska själv Men idag är jag glad över att vi gick igenom den personen. Och det märker jag ju på Evelyn också. att Visst har det varit jättetut för henne i spanska skolan. Men hon går ju snart om oss när det gäller både... Att kunna mycket om Spanien och det även det spanska språket. För hon berättade igår att de har ett tema i skolan där ungdomarna försöker lära henne lite grann om Spanien och sådana här saker. Saker som ingen berättar för oss, om inte vi tar reda på det själv. Så hon där ju gå om oss ganska fort. Jag var mest rädd för att det skulle bli jätteensam för att hon inte fick några kompisar. Eftersom de inte kunde prata med honom. Men så har det inte blivit. Vad säger du då? Var du rädd att hon skulle... Liksom... Tycker jag om det för att du var svensk? Ja, i början var det väl det, för att man hörde mycket från andra och så här. Men redan på första dagen så fick man liksom kompisar. Eller de tog kontakt med en och har frågat jättemycket om det i Sverige det svenska systemet. Och så här. För att jag får ju ändå liksom språket snabbare än de kanske på svenska skolan. De svenska skolan, de håller ju sig till varandra bara. Det blir inför mycket bredare syn på hela landet. Både när det gäller människor och allt. Och sen att det är regler, det gör inte något. Här börjar de halv nio och blir inlösta till halv tre. Och hon kan inte gå hem när hon vill utan då måste vi åka dit och skriva på ett papper och hämta ut honom. Jag har insett hur tufft det är att komma till ett land och inte komma, komma då till Sverige och inte kunna ett ord svenska. Då menar ja, jag, jag tyckt att ja, då får ni väl lära i svenska då. Ja men nu får jag samma svar påstående när jag säger att nej, men jag har inte har lärt mig spanska, ja men då får du väl lära den. Jag kan inte lära mig den just nu, för jag har ju insett att det tar tid innan man kan ta den energin till att lära sig språket. För då har det så mycket annat med skolor och hus och byråkratin och allt på det här. Så man kan inte ställa krav som omöjliga. Just när det gäller språket för det vet jag att jag har varit irriterad många gånger i Sverige på folk som inte har lärt sig svenska. Och nu står jag precis likadant själv. Och inte kan spanska. Nu. Och det finns de spanjorer som säger till mig att om det måste du göra. De där faktiskt måste irriterade mig. För att de, de räknar med att efter ett år så ska man i alla fall kunna lite grann. Så har jag aldrig tänkt på när jag själv har uttalat mig likadant om våra invandrare så. För jag har varit jätteirriterad på dem. Varför är det så svårt att lära sig spanska då? Nej, det är ren lätt, egentligen från mitt håll i alla fall. För nu, nu känner jag att jag skulle vilja kunna det. Innan har det inte varit så viktigt, men nu vill jag det. Varför var det inte viktigt innan då? Ja, men då höll vi oss ännu mer till svenskarna. Nu bor vi i en mindre by och då tycker jag att jag gör ännu mer. Jag är som eller när jag ska hämta Evelyn på skolan och inte kan eh, prata med personalen där. Eller när man bara så enkelt som när man åker buss. Så har det varit jättekul att kunna skvalprata med den som sitter bredvid. Men det kan man inte. Så att eh, där saknar jag den sociala biten. Så, så då tror jag att jag kommer till att lära mig det. Evelin, lära oss det snart. Om skulle liksom läsa vidare här i Spanien då på någon universitet, skulle ni klara det? Då måste vi komma upp i den högsta spanska gruppen och få bra betyg av henne. Och det är Elvira Vår spanska lärare Och sedan så Då får vi söka den in till Spanska Universiteten Är det många som klarar det då? Det, beror ju, det beror ju på hur länge man har bott där och så. Det finns ju bra Universitet och sånt Här i Spanien men Det svåraste är ju språket då mm. Men ni hade inte tyckte det var bra att gå en spansk skola då från början? Så ni kunde liksom perfekt spanska? Nej. Det är som sagt, vi kom tillbaka till en uh, frågan innan. Att uh, många spanjorer inte tycker om uh, uh, svenska, speciellt då killar. Alltså spanjorkillarna tycker inte om uh, svenska killar. Norska är ja, med mera nordeuropäer och så. Alltså jag tror inte det skulle vara särskilt populärt. Av de svenska invandrare som gått ut nian i svenska skolan i Sjöngirola är det bara en bråkdel som har så pass bra betyg i spanska att de kan läsa vidare på ett spanskt gymnasium. De senaste fyra åren har 21,2 procent så låga betyg i kärnämnena att de inte heller har behörighet i svenskt gymnasium. För invandrade barn i Sverige är den siffran nästan identisk. Svenska skolans gymnasium i Fuenskirola har funnits i många år. Men hittills är det bara tre elever som gått direkt från det svenska gymnasiet till spansk högskola. Jag tycker inte att man ska ge tillstånd att bygga en svensk skola och sen inte följa eh, hela vägen ut så att säga. Utan då ska det vara det som det var från början när man startade svensk skola utomlands. Att det var för gästarbetare och ingenting annat jag tycker inte jag man ska ge tillstånd att ha en sån stor skola där vi har 250 elever och faktiskt våra elever som till och med är födda här nere i Spanien som lever i någon form av ingenmansland i något vakuum, de är liksom ingenting till slut blir de ju nästan språklösa de, alltså det blir ingenting av någonting och så går de ut gymnasiet de, men de är inte så duktiga i spanska så att de kan gå in på någon högskola i Spanien och jättesvårt för att de ska flytta tillbaka till Sverige. Därför de har inte så bra språk så att de kan gå på någon högskola i Sverige. De blir, det blir väldigt tungt för dem. Så jag tycker att på något vis den har tjänat ut sin rätt lite grann när man går så långt så att man går alla stadier från första klass ut till tar studenten på en svensk skola när man då bor i Spanien. Det tycker jag är helt Alltså. Vi ska nu ta och presentera vår första stylist. Musiksoldaten Malena Gunnarsson som på flygelhorn ska spela en svensk folkvisa upptecknad av Nils Lindberg och här i ett arrangemang utav Jerker Johansson. Toneriks visa. om det kommer många svenskar så kan de ju känna sig rätt kaxiga bara för att kolla på oss vi kommer från någonstans vid en hel grupp och då kan det tas fel av spanjorer och så blir det fel från båda hållen som jag som kom liksom ensam till en spansk skola var ju liksom inte så kaxig <laughs> nej men det var ju liksom bara att komma in och när de att jag accepterade dem och de gjorde så accepterade de mig också. Så, så fast att jag är svensk. Och så. Men jag tror att det är lika mycket svenskar som bråkar som spanjor. lite häftigt att se med Svea som är här. Har du sett dem man var? är där? Mm. Man har ju sådana här hjälmar på sig Och på hjälmarna så det liksom sitter det en massa vitt hår Som flyger och så rider de och så trummar de om Och så skithäftigt men... de skulle ju uppträda nu kväll klockan sex Men alltså jag fattar inte om det var i Spanska parken Eller om det var på, vad heter det platsen i Spanien det är lite förhörjligt För att det ligger åt två olika håll Jag vet inte vad de gör här egentligen, men om jag förstod hela rätt så hade de varit på någon sån här turné. Man är ju trots allt då, eh, vad heter för att fast man bor i ett annat land. Vad menar du då? Ja, men jag menar det att eh, ja, sen jag flyttar hit, Svenska flaggans dag, eh, 6 juni, eller väl va? då åker man alltid till centrum i och fira då svenska flaggans dag och konsten håller tal och rektorn håller tal och ja, vet, verkligen supersvenskt ja det har jag varit varenda år men i Sverige liksom jag bodde i Sverige har jag väl aldrig firat svenska flaggans dag det skulle falla mig in liksom här gör man det liksom man är svensk alltså. Jag tror att mina barnbarn då av åtminstone minstare alltså, han blir mer spanjor va. Timothy som var tio då. Han kommer så småningom med lite tur blir halvspansk då. Men jag är svensk i själ och hjärta, alltså. Vad skulle du tycka om det om man blev mer spansk Timothy? Nej det skulle jag tycka är bra liksom. För att jag tycker att det här att att man har flyttat till ett annat land- och just nu att det är så mångkulturellt- även att det är problem och svårigheter- det du får inte vara på den bänken. Det ger ju honom- mera möjligheter än att bo i Tensta eller Rinkeby, va? Liksom Han har större möjligheter i livet. Man, man har just det här med alla påhopp. Jag tror att Timothy har blivit nedslagen- Ja, jag tror inte att jag ljuger om jag säger tio gånger i alla fall, alltså, här. Alltså, fördelen är ju att det inte är så jäkla noga, liksom med allt. Det andra går väl att överbrygga, tror jag. Det var visst bänk nu, ja? Det Ni har hört Jävla vitskallar. Ett program av Daniel Velasco. Produktion Ylva Lindgren. Slutmix Matti Sema.